د هغه شریعت شریده شان فرخایي خلق به ملائکه کولويږي به 11 دروازي ته کولوي سي در کوم چې بار روته وي شيراتہ کله شي دښمنه شي وزمون پیغمبر عليه السلام وې زمون په ایمان ده وي الله جل شانه اسمان د دنیا ته نزول فروايي ابا کینا आवाज و دا دا غیب و ایمان دا خدا دې په دې باندې د اواز د نوم راو خدا سي چاورې دنه چې هغه امام د انبي اواز دې حل من صائل اے بندګار تاسو کې څوک سوال کرے دې ښا زهو ور کوله حل من دای تاسو کې څوک دعا غختو الې وښتا زرب قبولول لتهاره فردي جلال حل من مستشفئ توګ بیمار رښتا چې دې شفاو غاري ز شفاو ور کوله تیارې نو آوازونه کې کچلې مونږ فرق دي نو مالک سره مالک آواز وکړي بتاو هغه وایي د مندو د قبلې دوه دې چاته چې سمې لاو دي هغه دې چا خبر جوړ دې دې ته رښتې نه جوړ دې ما سلیم موږ د کټه نه سمو ځکه د کټه نه خراب شيوي مسائل وټول د برر رسوي یو مسله چې خراب وشو موږ کټه نه کوشش کوو کوشش کوم ځای نه پکار دې مسائل به د بره نظمای عزت مندو شمهږي ا د بره مسائل پدې سمي چې موږ خالق او مالک لسیت وو واس او د خپل رب نشو کو سوالو ودي په اور کله څوک سم سوال کوي نوارقوله ولا سده اروخوارقوله لا تیار کوئی غخته ولا نشتا غخته ولا سې نشتا زموږ دی علماء او لیکلي زموږ سلف او کې بازي علماء را غليو حرم تا بادشاہان ته تنګو دای د منکرات ته د پاره نو بادشاہ لپه توله دي شیخ لانه عالم خوب په حرم دمکه کړي نو هکبه یو کو چې د درزم دې قتل کړي ناغه شاگردانو شاگرداب په خپل چاپی کولا ورته خبر راځه چې بادشاہ استاد قتل حکم کړي هغه شاگردان له وی کې نه وایي راز د قابي خلاصي نه و ويې چې حرم لور عدم نه شيدل نا بادشاہ چې حرم لور عدم نه کېدو لاغې لمغید سرلاين او ورجې دوه فیصله او شو وختو علي نشته کې ورکول ولا سر ورقولوا او موږ لمه مثال ذکر کړو یو وخت ولکه پیدا شو نو ولکه ورقولو کې څه شک نشته وخت ولکه کار وخت ولکه ځاړې د هغه دردېږي زموږ لمه لیکلی یو لږ د الله د پوره توا کولو بادشاہ وقت امره ليو ولوندو الله مالستر کې راکه مالستر کې راکه نو بادشاہ ورته یلوند سور وختو شو جته تسترګه غواړې وې دومره کالو شو مه خان الله دا پورنه ثواب کې حسترګه غواړي او لې ندی درکړي سبا بدلیا سترګه ملاوي دیا در نه فصوره دا خروا څه کوي په خبره بس یلوند ټوډش باندې کنازه او الله سترګي وکیلی اوسمه پکې دا سال ما خو سترګو غم کولو اسرانہ بادشاہ سر لے کئی دا سے کس میں اوجڑا دی چہ ساری بادشاہ را پاسی دولون تک سرگر ملا ہوئے امام بخاری رحم اللہ علیہ ماشون موالی کی فلیتول امت لئے احسان او سلطازو امام بخاری حدیث ہوا ہوئے امت امام بخاری سرے احسانے ریتے دے پیغمبر علیہ سلام حدیثی والا رجب دا بخاری پا شپاڑ اسکالکی راجمہ کڑے شو رکی شپاڑ اسکالکی محنت کڑے امام بخاری ما شو گو رہے محولاستر گی ڈمدیشو مور موری نمور اللہ تجڑا دی چیز اما خطولو میدون دی بچی سر ری جلے بچی دنی علیہ کارنامک ہے نزشکی ابراہیم علیہ السلام خوک کیا دو ابراہیم علیہ السلام ورطمئی بی بی حفکے گا تابعهلول شوه سالانه واډه وس الله ولا نظر ورک چې مور را فاصله امام بخاري سره ورو رحمته نو غره په مون جنو کې د فرض نفست ده اغه تهجد دي چې صحیح مانو کې سړی د الله رب عزت دا سوال کوي صحیح مانو کې د الله رب عزت دا سوال کوي ورمانو را حدیث د میاشت بارک یو اے ابو قتاده رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ابو قتاده څنګه جلیل القدر ساده خلق چیرو غوغه له تر به سنبالوله ده توي فارسو رسول الله صلی الله ده الله ده حبيب پسوارو کې دته وې سوې فارس او شاهروار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرمایي چې دا رسول صلی الله علیه وسلم ته فوث وسو دارفې د ورځې د ورځې عرفه مخکې ته رشوا دی مخکې زله حج کې عرفه ته رشوا دغې نهمه ورځې تا نهمه تعرفوي ان الله حبيب يغفر السنه الماضيه والباقيه وی دی وی روزی باندې د کالو ګناونه الله ماف کوي د او دراروا درار هي پر روز سور ګناونه ماف کوي سلام چربین څه پک نه ده ها څو کالو ګناونه ماف کوي دوه په وګر پارا سوچانه تاسو کوي چې ملامت نو دا تفوز کون که دا اللہ پا نیس مجرمانو مجلیمانو مسلمان شرمند کول بیزد کول خودی دا پارجیسی لکر دیوالا گٹو کون میای ناسیا کنا داخل دا پیغمبر خبری کی قسم دے که ملغل ری سوک تقسیمائی ملغل ری با بانگلہ جوڑا کی ګاړه با والی ادا پیغمبر په خبرو با اللہ و جنت میں داو شی نو دا ملغل رو پا تقسیم کی جسو کودی دا خونزان سے را اے تبلیغ مشرانو کہ ماشاءاللہ ترسه الله دې مغفرت نصیب کړي آیې عبد الوهاب سیف مخ خپل کتله اغله کسان نه شو برا په کوڅو کې یووال پتازه غو میاس ویلې کنا زکه بووا دا کړي پدار دې تبایو د شو کواله وی جترا وی خېده کړه دا وی خېده پتا نه کنا لکه تاسو ټول زموږ طالبان دي تشویرګیری خو دي او د ازوان شي دوا نو قابل نه کړي نه قابل ها اوس کچره ما ملغله را تکسي بوله او وي خل م ورغوله وذول م نه ورغوله د جده نه ولودې نه کول ګټکو د کنه عبادت راوای تسبه قصوره ز کوئی پرلم پریخه تابته قشترو ډای پړلې چې دینور ولوی ملغله را او د کورو بوله ساتا وی له زو ذوب دغه خوب راغلې راسته کوئی لب ویخت ہے اند اللہ و دا رسول خبرتا د مومن صفت دار چې وسه ناشتي بیدار و بیدار و ناشتي اے اسما بیبی فرمای رب اللہ تعالی نه او اذا اللہ حبیب ذا قبر ذکر کولو توجوه ولا د ویزه چې چغې جڑا په مسجد نبی کې شیزا ماو ده پیغمبر ده خبرو په منس کی حائل جو شو ما خبری واون رے بی بی دا سر اللہ ده حبیب زمانہ کې بروس کو سفنو کی زنانم راک لے و دا, دا قبر ذکر کولو و ازوج المسلمون ازوجتا دا سر کسما جہاں تحاموش غروب کا شیزا جڑا دا, دا و جی دا بی بی وی ما ده پیغمبر خبری واون رے لے و ایکل دا جڑا په کلا رشوا دا رمای <سؤال> او کا سوی اے بارک اللہ فی کا اللہ <سؤال> دې پتا کې خیر او برکت واشي دې پیغمبر علیہ السلام <سؤال> سوی دمر درد زمانه شرطه پیغمبر خبره پاتې شي د دنیا عمل غلری سری د دنیا بادشاہی صدا د پیغمبر خبر سره سی او شه رمای او پوندو پر ورنه خدا قوت صاحب دل بکنه صاحب د دل او دا غږ لري چې محبت اما شمقي سړي دغه مشرانو ذکر کوي وي مدینه منوره کی او ماشوم, کی کی. ایم دینا و ماشوم و او حیثیتو پر ژوند ولما دیو دی باندې او عالم لاړو اورته زموږه زما بچي بشي اذهب سابانه علم او کومه تربيت بده او كم او واظب در لوکم کور بدر ل جوړت نو یشتو خبره ختمه کی هغه ماشوم ولوي روزی شریف می ته اشاره او مهدا شون بمستاسو وطن کېستا نه ورته یې نه مهدا مته نه په هر ګو سلام ووایم ته دا ما ته ملو ادار سره ته پرې صاحب دل جوړ کوي الله وته ګار د عرفي دروازه د دوو کالو گناهونو الاله لالبین معاف او د تغي ابو قطعد رزي الله عليه و له نه روايت ده و ادر رسول الله صلى الله عليه و الیه و سلم نتفوسو په بار درو جي د ورځ د عاشوره کې عاشوره سلامي د لسم تاریخ لويسته وای بای د محرم د دې میاشه لسم تاریخ ته تا عاشوره وای فَقَالَ يُكَفِّرُ سَنَةَ الْمَابِيَا هَرَوَاهُ مُسْلِقُن نبی کریم علیہ السلام ورکے چاشدہ یو روجو نیوہ ند تیرشیوی کال گناہونہ بھی اللہ معاف کی پا دی یو روجو سم معاف کی گی بھائی دی یو کال گناہونہ بھی الہ العالمین معاف کی دیو جنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی و رسول الله صلی الله علیه و سلم سام دا شوری روزه نیول و وا امر به شیا میه او د دې روزی دیولو حکم کړه متفقن علیه مدد الله حبیب د دې میاشت لا شمر روزه او امته دې وو حکم فرماي لاله امته دې وو حکم فرماي لاله الله حبیب صلی الله علیه و را آله و سلم هو د عمره تفصیل راغله ده دباس رضی الله نماوي و اذا الله حبيب چې د عاشوري روجو دی ودل صلی او د دې روجې د دې حکم یو کو قالو نو کرام ورته وې یا رسول الله دا اللہ رسول انہو یوم ددی عاشوری دا و رضا و روج خدا صدا یعزموه الیہود و النسوارا چی یہود و نسوارام ددی تعظیم کئی اپدی رض بانی یہود و نسوارام رو جنیسی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ہوئی اعوداد حجرت لسم کالو کلے ہوئی بھائی دا خبره فرمائلہ او د عمر خیرنے کالو لئن بقیتو الى قابل لأسو من نتاسعا وی اکزا آئندہ کالتا جوندے پاتشو او جون وفاو کا نزبو ورسرنہم امنیسم رواہ مسلم خدا اللہ شان فگو چبل کال راز نو د الله حبيب د دنيا نارښت دا ورې دې نیمګړي دې یا دا محرم شي بیا راځي چې زموږ استادوب دوی یا که د مرگ بس ډېرې لذتي شي سو فرمایل د الله حبيب صل الله عليه وسلم لا ان بقيت الى قابله لا اسومن نتاسع بل قال لجونده فاتش نذب ور سره نحم دې سب جبل کال رات نو د الله حبيب دې نیمګړي دنیا نه لاړو او یو تبن نه فات چې نو کله سلوې زبداص کوو وداسه پکو عمر بن عبد العزيز رحم ال الله بخاري شریف کراغلي خلق له وی دا خليفه او عمر سامی وکځو ځو دې فات شون زبداص در دین داسه بابونا او پسند جوړ ک اکا مر کلوارو کنو خلقوارے ما انا علا صحبت کم بحریش اس تاسو دو صحبت خیرسن لگو اس تاسو پو مرگر کیا سکو زماغو قبر خیرت طرفت توجودا نگوار کل سڑے وی داسی بکوم خوش سبا رازی نو سی شوی چه سبا رازی غنی نو فناگوار رازی و بلی راغلی و حدیث سی حق راغلی نبی علی السلام نے دیو مسلہ تپوس کو نو گڑای روانہ رو خیا را یو شو قدم چیلاڑا واپس راالا وی قربان کز بیا رازم ہوتا سونی لچانه تپوس حکم دبسله اللہ حبیب او دی ابو بکر نے تپوس کوا مجبورای بیا روانه شویو شو قدم چیلاڑا بیارال وی کا ابو نی بیا بچانه تپوس کو وی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تپوس یا چې ګړې یو شو کته ملاړه پیاراله یک دیږي عثمان ابن عفان رضی الله عنه تاسو کوو بُړې بیا باندې نشو یک دیږي او الله حبيب ورته چزلی ابو بکر وی وو مرلی عثمان د 55 سکه یا هو د زمکه د اخې ته درته د زمکه د دیشا او مخنه به تر را دفناره عزیز الله حبيب بل قال لك زوجه به پاس نو تمننا شو او دا اللہ پیغمبر سو نو دیر علماء ویلیو زبا داسے کوم داسے بکوم تا ورنیمگڑی دنیا دا ما مخلی چی شرح اپرتا دا دایا و علمی و جیب شرح لی کلی دا مشکات شریف اکل ام و ایچ زبا دی باپ کی دا زکر کوم وہ کتاب الحج لجرہ سہد لے د الله اللہ دا مر پیغام شرح تی نیمگڑی پاتے دا فتح الملهب علامه شبیر احمد عثمان رحم الله علیه کله اچې ساندازین اور رسیدو نو اجل راغې څومره څومره علما دي ځහ په جبنه حجر نل خپل مشهور شرح نیمګړې پاتې ده نو غوره ده نیمګړې داو نیمګړې به هیڅا پور نه کړه او هغدا رځنه نن رزی د دل سوچ سبا لم جابر رضی الله عنہ درې رسول سلام وی چې د بهرین مال راشي نو زه به تا تداشي او درې لپې ډر کړو نو د بحرین مال راځه او الله په وی باندې خارې انبار وه ای ځفن او فاتح ابو بکر رضی الله عنہ چې خلیفہ شو نو په منبر و در وی خلکو دچا چې د الله د حبيب سره سواده ده او سواده کله ټول مال دری بجابر رضی الله ورو ارتفاع سيدو وی ما سره وی د دریو لکو دو ورکول واده کړو وی دوکله پټا کا په خو به سپینو او د سروز اور په وی چې لپ په ډا کاه وی وشمیر لو کینځ ساو وخت وی د دې دوغنا نور هم والا د الله حبیب وی کز جو انده فات شم زبور سره سکو نہ هم بندې سم دغه هغې روجمو نويشي او د يهود مخالفت امراشي روجمو نويشي او د يهود مخالفت امراشي لګوره نه همم ور سره وني سي او لسمم ور سره وني سي د پیغمبر او سنت دي او روزه په عبادت کوي او خل عبادت ته ګوره د دا روزه دار دي خلینا د روزي د وجنا یو وګبرو چته عمبر و اِذا الله تا ذمش کو انبر و نمزيات خوف دې سنه خوف دې اوباي دروازه دار د خلی وقف الله تا اته زله پته د جنت سو دروازی دی او ته یو په کې باب الريان دی یو په کې څه شي ده حاضر و جدار و د او غروجه کو لشي دې ووري ځکه ریان ديته یوې کیسه ما کیسه مشروبات الله تیار کړی چې زمما بندتا او په وړ او په شکاله بادرو او په ګرمۍ کې روزنه وې او ته کې شوې راشه شي اټولې کځا یا دې دلته نو ګوره روزه دي په نو ګوره دې یوړې فنکې د وګصه برګري واه رمضان راغلی ومو چې ته کیو نماله یو رز به روزه کې چلته يخ ملک لاله د درنه دې جې تیری کې ورو دې مړګ دی د مې د ورځې خنګولښت مې غنوږي کی کو لري ته کی کی هغه دی ورځې هغه بسنګ خوندې چې له پښه کې شول پښه کې څنګه شي ایمان سره وای د جېبي ورځې چاته خن کوي کدوړې د چاته ځاته ځکه الله حبيب وی لس فائبه فرحتان د ورځې دار زو خوشاله وي یو چې ورځې پاتې بل چې الله سره ولاو شي د روزه دا روزه یز متندور او خپل عبادت ده لو کورونو کې بوای او نه هم لسمه روزیتا څوکای ادا وکلا راځي من ومد سباعت ما ده د ایتوار دردن ورته څوکای د ایتوار دردن ورته بلاوته دبي روزي علماء او نکلي داهله علم اختلاف خدا خداخه تفصيل سره واورې اچې زستا په څانګو مچ پهې په شي بعضي علماو لیکلي لکه یو روایت کې دا څرګندی چې سومو یوما قبلہ او یوما بعده وې د دې عاشوري د روزينه یواز مخکونی سي او ترستو نو بعضي اهل علم وې چې د دې روزي درې مراتب دي اول مرتبه داده چه یوازی دا, دا, دا لسمو نیسه اچا چه یوازی لسمی تا مکروح ویلی دا ای قول و لماو رد پڑه زکه دا روجه سوکا لپیغمبر نیولی پیغمبر چه یو کارو کیا غیقی کراحت دی کچا یوازی دا روجه و نیوا ندام دپ سنتو پا یو مرتبه منو خو ندا یو مرتبه شو وی دویما مرتبه داده دا. چه ورسرا نهمه مونېشه ادريم مر ثبداه چې نهما لسمه یو لسمو دېشه کټره یاخې هغې او څو پکو لسمو چته دې دې بیرو جيني و یو دا چې لسمه دې واز یو نیوا ژوندا چې نهما او او درې مذاهب چې همال لسما یو لسما دیونی وا دا زاد العلماء کی علامه حافظ ابن قیم رحم الله وایي او دار ابو العلماء په مدینه منوره ټول کې دادری रोजी دیوې بندی سره ځکه زموږ ډيري کېری محرمه تمرagle قباج علماء دا وایي بچین چې د ټونکو تخصص په حدیث کې ناوې زموږ استادان د لري مراثی داسه ذکر کای تا یو خدایات شکره با علماء و دیت ترجی ورکړي وې د دې درې مراتب دادي لسمه دی وایي څه دی وکړ زمو مرتبه دانه چې یو لسمه مو او په اعلی مرتبه دانه چې نهملس بده دی ودی وایي په دې درو مرتبه څو پوښښ وې ځکه وې ډیر حاضرین دې باپ کې راغلي څه دا څه وړه دې د بیا خو دې سړي دې تا ولماو سرجي ورکړي وای دي مراتب دې درې اوله مرتبه دا ده چې د دې بیاشتې لسمه یې وریولې سا دیمه دا ده ورسره یو له سمو او اعلی مراتب سری چې نه هم او لسمه یې پترو ورته پوښې او هغه پک کینه وو دره نهېږي وګوره تدریږي سي او کو په دې ډېر تفصيل باندې د غدري مراتب پوره کوي پوي شو پوي ولا شو چکه اوس په کې راته څه ولا شو نه څه په کې هيتي په لوگورا څه ځلفي وخت نه شو جاتا وای کوي ها دا ځلته کې ولا غوي وټو نه برا کوئی ټولو لوي را کوي پیسې څه خبره پات دي وروه پاکستان څنګه راځي چې شو او تبلیغ او ټولنیز نا تبریم والا اچھے بیانو کی بیان مطالبہ کئے نا یو بڑا پکے لا سوچت و ایزا ما مولی کا لاغام دن سے ولی سو لکم ویشی لا سوچتا یا پورا کئینا تو سو پکے لا سوچتا ایدان کو یا اینا ادھری لا سوچتا تو اللہ بننے گا آنو دن دا پھارا لگوی خیدل پکار بی دن دا پھارا دکه ته به کو دکیګم نو بیا به د ګوډ په یوګه وګه پټی کینو دکیږي دکان کې څه کو دې شه آوې کو دکیګم چې نه سوګرانه شه پټی اجدل تراشای نو خوب د لذرشه اواز پټی ولې نو می خېو و اداره باندې شکیر نه زل شو ابن مسعود رضی الله عنه کوي کړه کافیرو سره جنگ دی سوک میدان کې ودشنو دتې شکی نه وې او چی دین او تو دین شیطانی و سوسر حال تا ملغلی تقسیبیگی قال اللہ و قال الرسول وی رکیگی اپتا مانے دی وقت کنا سکینہ ندہ بل کنا غیر سکینہ دا لگ گورنی پلوگو رہی آیاو عالم وی مختزیان رنگی وی بین صاحب و دور و غزان کے سپری رہی موی لوگ سپری زائی کرنا جو بات لگی رازائی تا دو باز کس خوب لرازائی بازی کسان و غور زمره خلق کې د دې احتمام کوي ته الله نارې سمې کنا مال ایوي زه خو یو روټۍ نخوري بیا ژومې کې خوب رازي اویذ جی ژومې د تکرند پر مست له خوب وک میچو سره پدینیت خوب کوي چې ژومې خوب راشي اپدینیت روټۍ نخري چې ژومې او هغه الله رب عزت وخت رازي اجر راځي وخت ناغوګب نه نیسي په الله باندې ګانو د دین خبر او توب نشي زموږ دی علماء ولیکلی و ای د ایمان نقص د الله په دینی نعمتونو کې د ټولن له ویلې نعمت سره د ایمان نقص د الله په دینی نعمتونو کې د ټولن له ویلې نعمت سره د دین صحیح پوها وصائف هوای چې وقته ایمان بل جمعو ویل چې د دین د ذکره سلور مراتب دي چاته یاد دي ته ونا شکره ذین ذکر سودی سلور مرااتب کی اے یا وریتا سو الاستماع وغنی وال وغنی اللہ دین او کتاب بی علی دی پاسی الفحب وقت کچھ ز سوئی اکا وی ج بروجی ج یتوی پاتبه یا دې دې کین سم اول د دین د زکړه د فارم مرتبه د استماع وغني ول زم الفهم ځان کویول دریم مرتبه د الحفظ وغدي مليو په دین مسله قوم شوځا یا کړه یو کی یاده کا, کا او سلوره مرتبه کې دوه خبره راځي عمل نو عمل وکسمره ما ګوره خبرې لغوه کومنيو پوښوم شو میاده ممکا اوس می په خپل عمل کو او د خپل عمل نه علاوه بل له دا په هر چا ګوره د دین حق دی چاته دا سلو ریښه هبای چې بیا و پټول بیس دا کوي د دین د پارا زکري د پارا سوبره نصیب دی اول هوغنی ول او غره استماع دی او غره یو استماع دی یو استماع سماده ته وي چیتے پٹی کے گوڑ کے گوڑ کے چیز کے ایو غٹس پکر درمو لگو لے تا امام شایب لوی ماستا مسالے واؤ ری دے دیتا سماع ہوئی استماع دیتا ہوئی جیتے روڑائی چھوٹی کے دکان میں او دور تالا ہو لگے رمبے اور لور ارتاؤ کے راش عالم لمخامخ کینے دیتا استماع ہوئی پہ استماع پوچھوئی کنا دا پٹی والا چی گوڑ کئی نو دید دید اوری کدے گوڑ لکلے ان دے چی پٹی لے اپنو نسیوی جیزا با درس ہو رہا ایدن یاد دا گوڑ دے قسم دے کدل حدایت ملاوش دکاندار چی دکان کولاؤ کو, کو نسودان پارے خرص کو دے وئی چی جمعات کے درس کی گیا با ہو رہا اداکور کی چیزا چانک چے چی پخی کے در لکی خوا نوستاد نوڑے یدتے کد دن یدتے دے دغت سماع وئی او داتا چی عرص بن کل را لی دن لکینا سی دیتا استماع یعنی دا اوریدو تلب درکر آگئے دا اوریدو سلے تاوی چې دکان دے سرو خری زما پہاورو کی دکان نپکا لی پتے دے سرو خری دا زما د دنیا یو ضرورت تے خدا نما قبر کے پتار اول با دا غقی خدو تلب تارکرازی جو ایم ستشے رے فهم زان با پوئے دا حق لے یو سڑی بیچے زب پوئے نشو روزہ ور درې پیری واپس نور پیږو امدا ده حق دې ساده مسلمانانو او علماء و حق دې چې دې پهی نه شوه دې بار بار تپوش کوي چې کلا وغدیم نیوله او په همشه او ذا خبره یادون په کار دي حفظ قلب شینی د باز خلکو دومره خل حافظي وي چې تر په شهه ری دې ده هته دې په خوانه ای هیبس شی او اور دې کل لکن لکن حدیث بسو دا بورته اصول که محفوظ الفاظ او الفاظ هو زمک دور کی حافظی ختم دی لذا په لیکلو شیله محصوص کولا کتلبا او دین دار خلک بازي عوامن د ذل خبر لی کی محفوظ د کوس درئ سره و رما درجه سره عمل ل عمل کدارې چې مختلف په عملو کې عمل کدارې دره نور تم رسول غاړي څون رجستا وسو تا قوت ته موږ کور کې نوایو او کور کې تاله ویلته سوي توله زه هوته پېږې ته خبره وایي اکثر دې د یو دغه او ته خدا خبرته سبب دي جوړ کړی اوه وایي مولا خه مساله کوله چې نړۍ په مسکه دېټه یې پټه یې په دېټه سرګر دې کپټي د مزل قبلې اځانا نه په دېټه دو یو سړی لاړو دینوخه کور کې په خزر آباد کې کړي په تا لمعصوم پیلوږي چې کیتاي په نو بیا تا کښې لیکور کې خزا او ټاکولا په ګره او پیټي دی پټي نو مصالحانی زما عزت مندو ځان کوه وي د اتوار د ورځې مک شک نه هم لا نو د علماو دی او قول مطابق د په مراتب او کې اعلی مرتبه ده اکل لسما یو لسما دی صحیح لداور پر سه دا او خی आवाज لسما دی صحیح لدا پکې مرتبه دا هغه داتې کوي چې आवाज لسما دی صحیح دا یو مرتبه شو هغه نه هم لسما دی دا اول قول مطابق لدا زه مرتبه شو او درې واړه مو نیوي نو وای دا پکې اعلی د مراتبونه دا اپدی روزي باندې الٰہی العالمین د یو کال گناهونه کوي د یو کال گناهونه الٰه العالمین په دې باندې زمایزت مند وب کوي او د الله حبیب او ایدار اوجه د هجرت نمختی بم نی واده کو قریش دا نی واده عاشورې روزادا شوا جکدا عاشورې روزادا اولی يهود نی واده پدې ورس فرعون په دربره بحر القلزم کې الله غرق شرذ لخرنا امو عشریت اخلاس اکا اللہ دے مونگو تا د دے دین دو دشمنانو نقلاز کی کہ ہدایت نصیب کیوی اللہ دے ہدایت ہو کی او کہ ہدایت نوی درد سر جوڑیوی نموگ دے تیم خلاس کی نو چکلہ فیرون سرد اللہ حکارونا اللہ حلاکو نمو سالے سلام دے شکرید و جنا دا شوری روجہ و نبی رسلام نم دا روجہ نیوا تردی چی کام مشرکانو بمکم و کر رمکی نیوا <تصفح> بیاقو حکم و براغت شریعت و جون کنی یهود و مخالفت مقصدو نو دا اللہ حبیبی کز جو اندے پاتشم نو زبو ارسر سکو زبو ارسر نحمم نسم و جبل کال راکلو نو زمائزت مندو مرگ او جو ان وفاو نکدہ بی وفا جو اندے اچھا سرے وفاو نکا الله دې موږ ته تسل صحیح ته وي طرف ته توفيق راکې خپل عالمانو صاحبانو سره کړي ا کوشش دا کوي چې سوي چې په دې پويږي دې له غني سره دې باندې دایو عادت جوړ کړي تماشایینونو کوم خبرې نو لذا چې خپل ځکه عالمانو یا نور دینواله خلک دې دی د خبرې کوي دې له څه توجو دې له توجوش سره ځمای عزت مند وګ دا داو مؤمن او صفت ده چې دین والا خبره وده سکه توجه سره به اوری او کتنه پکهबाजी دي پدی پدی پزره کې خفقان کوي او دا سره به الله د پیغمبر په دعا کې راضي چې سوق د الله او د رسول خبرو سی. او تغوګني سي او زره کې زه ور کوي ادا سي د کمی بي شينه بغیر رسي لکه څنګه چې ورځې دین کې کمی بيشه د زما عزت مندو زایگی نه دا, دا خو کامل مکمل دین دی نه پاکه کم زایگی نه پاکه د زانا زیاته زایگی نه دا خبرې په کورونو کې په ترتیب باندې و کئ او نفلی روزو ته زما عزت مندو توجه کئ دا نفلي روزې زموږ استاد سو د دین یو لوی صدا او د روزه مار غره چکن نه پښمنیو کو نو ترماخا ما پوری دو دو دو آگا دا قبلی گی سو کسان دي چې دو دی دو آرت کی یو چی مور اپلار بچو تا دو آگئے دویم مسافر چی دو آگئے ادرم بیا چې بیچی سفرم دی دنوی لکتو لباشو لتبلیغیان شلیانو خلق دن پا خدمت کیو تی مجاہدین دی نو بیا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ وعالم مسافر نور ایک دواگرے قبلی مذہب مسافر دواگرے کملی کی درو جہدار دواگرے قبلی گی دی وجنا اور وجوت ثوجا چسو کی دیشی تاسو له هغه په دروازې دی په سر دای دی چې حال الله توفیق ورکړي تاسو وګورئ زمدا زمیدار داد رمضان روجولی ټولو په کې کارونه کله پکې نو راضی کله پکې بکو باندې راته کله پکې بټهی څه څو ناګه جمعې غم د دې الله دې مونږو تاسو د راکی چې زو عزت تاسو د فرزی روجو جو سرا د نفلی روجو سوق دا غيب تاسو احتماام وک تاسو نه پتلا وې زه هر عمل بدلو الله د ملائکو په لاس ورکې ايو په لاس ايو په سلا يو په د روجي بدلي و الله په خپل دسته قدرت ورکې روجي بدلي و سوق ورکې حدیث کراغلی واسو مولی وا انا اجزی به ويرو جماد فرض او د دې بدلیواله وای اگر او چي وینا ورکي نو خلليږي نو هغه هغه شام کرن له خایي نو چې د بادشاهانو بادشاهانو نام ورکي اوب سمرلې اعلان دي دذروجی انعامات الله په خپل تکسیوي او صوم لي او انا اجزي به ما ده 파ره دا او د دي بدلي بزور کو سبحان الله و بحمدك اشهد الله اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله لالعالمين زمند طول خاتمه في امانك يا الله زمند طول خاتمه في امان الله دا سمو اي دل مون طولتا حاضرین او غایبین او ټول امت ته بدیل عمل کولو توفیق ورک الله مونږ د خپل حدیث د سنت او د اتباع په سیر واټ کې الله مونږ تعظیمو والدینو ته استادانو ته اصول او فروع ته امرو ځندو حاضرین او غایبین او ثواړه او له ګناہوںه معاف کړي دعا وغواړي صبر بیماران دی بازي بیماران کثان موسربازی کسانې تکاف کې نازکې ایکسیډنټ وکړې نور بیماران کورونو اسپیټالونو کې پراتې دي اخلاص فردوا او غړی الله دې ټول بیمارانو ته شفای کاملہ عاجل ورنصیب ک خصوصا چې کوم بیمارانو متالبی کړي الله دې چا په کورونو کې اسپیټالونو کې بیمارانو دی دایمن عارضن تورته شفای کاملہ عاجل ورنصیب ک اللہ د نور جمهوری زموږ سمره مرداګان وفات دي عاجز دي درهم او د کرم معامل ور سره درهم او د کرم معامل ور سره الہ الامین او یا رب کریم زموږ د ټولو ديني دنیوي حاجتون تر سره کړي الله زموږ د ټولو ديني ختم کړي د دین حق چ سمره حق شوبي دي الله تر قیامت خایم دایم او د افراط او تفریط نه په حفاظت کې او ساته د اخلاص د اتباع او د اعتدال توفیق ورته اله الالمین ورکړي الله دې چا ولادي نیک عمل صالحا ولادو ورکو سمره به ګنا بندي وان پون کې دی الله را اخلاص کې زموږ دا امبل او نور اسلامی ملکونه چې پریشانو مخکلي دي زموږ د بدو اعمال او د وجد دعا او هوای الله دې ملک نه دا ټوله پریشان نه یې الله حیادار دار او سمجھدار جد دین او د ملک خیر وا وی هغه د اسلامي ملکونو مشران کې او کم چې تختولو والدی او دا امته استاپه لګان پریشالو کې راولي الله دی خلق نو موږ ټول ته نجات راک الله دې چا اولاد نشته کومل صالح اولاد ور او دې چا اولاد وی الله دې والدې رو د سترګو اخوالې چھوڑ کې بارند پر دوا و اللہ <سؤال> مونگا آجزیو محتاج او فکرانیو او تغنی زمونگا گناہنو اعمالو <سؤال> تمگوری پخپل رحم و کرم بقدر ضرورت باران پمونگ رووری اللہ پخپل رحم و کرم بقدر ضرورت باران پمونگ بانی رووری اللہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکنا عذابا مار و سمتا